Anekdota batekin, hasiko dugu eman kizuna, anekdota baino gehiago delari kadaire gibelean. Mikroak, emazteak bezala dira, bi aldiz jo behar dira ulertu dezaten. Ulertu uzie, eh? super txistea, hain itzirri egin dut zinez. Lil Iriko fakultate batean gertatzen da hau. Erakasle batek, beraz, mikroa jo ondotik, hola eh? eiten da. Entonces, tacta marchando, bye bye. Hola, ¿qué eta beraz esaldi hori ateradu mikroak emazteak bezala dira bi aldiz jo behar dira ulertu dezaten hori horik pentsatzea ere e reakzioak dezberdinak izan dira klasean eskubide fakultate ortako klasean batzu irriz eta batzu aldiz klaseetik joan dira erakazleak ikusiz bere ikazle batzu kesu joan zirela geitu du ara ener batu dituzten feminista bakan batzu joan dira femenikaz hemen anekdota hori peitafak twitterko duan irakorri dut ikasleek betetzen dute gune hori oiko seksismo kasuak edo lekukotasunak agertzeko haien fakultatetan pasatzen direnak eta ondotik ere salatzeko berbidetik. Pentsatzeniz PP Espainako Eskuineko alderdikoa den esaldi bati, José Manuel Castelaok ok, ere berbidetik aterazuen esaldi hau. Legeak emazteak bezala dira, bortsatzeko eginak dira fakultatean erakasle zaitenhalko zen. Ohiko sexismoa deitzen zaio hogie eta sarean PeFA konduarekin fakultateak bakarrik biltzerakoan denbora gutitan laurehun bat bildu dituzte beste adibide bat, erakasle batena, termodinamika gizonentzat egina den gaia da handereak. Etxean gelditzen altzizte zuen azazkuluen tsindadatzena. Eta bergiruan gelditzeko, bestenaz, oiko bortizkeria ere hipertzen aldugu El Conquist, telebista emankizuna, ETVB katean, juzkal telebista baina espanolaz, hori eh? da, fitela burbiltzeko. Joko bat, jende batzuk, konkistatze istorio bat, edo, bon jan ez zagutzentsobera jokoa zer den, Baina parte hartzailetan asteuntan uh, bedapixkatko lanta bezala, aurkez eh? dute haien burua, eta bateek uh, baztekin naagosi ditubera lanbidez erertzaina da eta sinmpleki ran du ez zeakakin behar fite partitzen zela, eh? konpritzen duzi hiria uh, galito bat bezala emaitema da parekoa ni ere galito bilakatzen naiz be baino gehiago Oii hartxikimpleki. Jo soy bastante gallito, y si uno es gallito, pues yo me pongo más gallito. Y, y el que va de listo, a mi una de las cosas que no soporto es eso, un tonto que se cree listo. Eta ez da, zer pasatzen? Daukazu, telebista publikon pertsona bat, lehiaketa baten sartu dana, normaltasun osoz, osoz, esate dizuna, bani ertzanea naiz, antidisturbiosa, eta kamorrista ban naiz. Eta jasta, aitortzen dizu pertsona batek, bronkak bilatzen ditun pertsona badala, gato jartzen dana eta guks egiten du. Tori pistola bat, tori bokatsa bat pelotasok botatzeko naidezu nahi. Dezunai, tori porra bat eta tori kalea atera eta nahi duzu naiteko immuntate osoa. Ze immuntate osoa izaten dute. Eta hori eta bebin beraz ikusgai ana izen zuten zen duten hemen bideo bat eman du sarean hori ikusi duelarik eta beraz hojana salatzeko. Adar, eman kizuna azteko laster txomin pobeda gurekin izango da entzulearen iritziaren tartean universitatean te egunen gira justuki, eta ondotik fredbegoet gurekin sutagaren azken diskoa entzunar An artean falta kolektiboaren kantu berria, Shakuraren tragedia, deitzen da, proiektu eta disko berri bat argitaratzen baituteen. zer den chakunaren tragedia falta arentzat, edo falta kolektibuarenzate, euskal herriko postrokiro kotea, magnu beñadin eta seven talde berri berria. Ba euskaldunak edo ailandetatik eztakik usobera, dut azparne aldekoak zirela Ara falta antzuten ginuen hitz eta putz emankizunean. Hitz eta putz hucha utz Hitz eta putz. Musikan laster, fred behirueten kronika, sutagar taldearen azken proiektua azaritzeko benen lehenik entzulearen iditzia, txobin pobeda, zuritza. Egunon entzule guzie, gaur geratu nahi dudan iditzia, jonden astean, pagoen, ida den Unierstatiko Kontsilu Zientifikotik heldu da. Biltza roktan, hele begia sortu haintzin, akbak diseinatu zuen universitatiko garapen eskema ipatu genuen. Henaiz asko hitu, ordezkarik ikezkatu batzuk, azaldu dibutelarik garapen horrek universitatearen zatiketara bideratzen alduela. Na, na, na. bordale eta tolosako zentralismoaren aurkako horiek, paueko zentralismoak gehien elikatzen dutena. Behahik, inkoherentzia hori ohoitara zizai azpimahatuz, gainera, ipar euskalegian garapen hori behah dela, ikasketen segipen maila ikusiz. Eta bai, Iper Euskal Iriak bordale akademiako basu goi maitzarik onenak ditu. Baina, aldeerantziz, goi mailako ikasketen segibe mailarik ahuleetarikoa du. Datu biziki bizikigutia txemaiten dira hori azkenak dola hama jorte garapen kontseiruaren zat egintzen ekerketa batean orkitzan aldira. 2012an, basua lortu zutenetatik, euneko iruroi bostak bakarrik goi mailako ikasketak segitu zituen. Horrez gain, kopuro hortatik eguneko irurogeita batak ikasketa horiek iper kanpo kampo zituen. Horrek erran ahidu, iper euskalertian, basoa lortuztenen artean, eguneko ogeita bostak, hots la bakarrik, hemen ikasten segitu zola. Egoera biziki larri horrena intzinean, aktori universitario eta politiko askoren mesfidantza edo pasibotasuna arek kezkagarriagoa dira. Kizarte zibiletik ere, hau dira. Baterak, 2002 garrien urtean erarazidituen alda jika peritatik, laborantzak ampararena lortu da. Lur alde eta euskarren aldeko kogokak askoain izinatu dira, baina, uniberstatearen egoera gutian aldatu den da. Ikasleak berek, mobilizazio biziki guti erakusten dutek gaio jen inguruan. Abai, barkatu, kasik antzikonan ikaslel gerte hori, bai, zabutzen duzuena, Baki zoe gugandik biziki horron dena geografiko ki, baina beriziki xozialki, elitez horxatu adena, biarko hiperaldeko kwadroak izan direnak. E bai, e, horz luzak izanik, afariak antolatze hitustenak oteizaren etxian, eta lunch delakoak, emengo empresaburu, eta Emmanuel Macronekin. Nik, pertsun alki, e, sakutsen dut anal karte bakarra, bere gwebunean gertze ditonak berikidez gusien kurikuluma. Ez oso oraindikas Bon, azkeni lise batean, eh? ipar euskal eriko ikasketen txigipen eskasaen naugean, liseotaxak haiek deitze dituzten eskola handi, baina sustut garestienetara, bidalin nahituenak. Du peibasko grandz ekol elkertea. Bon, oraindik azkote sortu de grandz ekolo peibasko elkertea bilaz, mezu bat liseotaxei. Gertariteke eskola horietan sakelak hostu eta gero Euskal Herritik zonbait urte luze pasatzea. Bo, serioskiago, denek dakigu eta beriziki elkarte hortan, hain ikasketa ospetsuak eraman iduzten kideak dakite, ipar Euskal Herriko formakuntza erronka hori ez dela holako puntuko. Aktore ezberdine mobilizazioa beharko du, eta nola ez gizarte zibilarena. Gara eliteke batera adierazitako aldarrik apena behrizteko. Unibertsitatea bada gizarte baten buru muina eta erri horren muina bada buru jabe izaitea, buru gabe ibili baino, hobegen ukele pomoztu hortan unibertsitate bat jartzea. Entzuleak, hortan usten zaituzdet, izan ontsa eta horren galdi Jo bin povetan genuen entzulearen iritzian mileskek zuri eta orain segitzen dugu musikarekin zurekin fret behuete Bai, gaur proposatzen azaltuet maitasunari pasioa izeneko sutagar disko diskobergiaren ezagutzea bar kantatu nahi dut inorkin jo Doinu eta hitzak, esker bizitza, baina galtzen zaitu eta Hemen nago zure peltasun aiea Otza dago gure txea Besarkatu nahi zintuzket gaur gauea Utsik dago eko zuraldea Biot barru barrutik kantatu nahi zuke, Orkin oiz egin ez dizun bezala Nire doi nioetaitza Ez germia bizitza Baina galtzen zaitu eta huidatzea da Tabazoaz, Tabazoaz. Tabazoaz. bel karrekin egondaero ora indikei hau taldearen amekagarrena da aspaldian gogoan omen zuten baitasun balada zuraturiko disko baten egitea eta ara 23 urteko ibilbe baten ondotik hemen dugu emaitza lehen ere shutagarrek erakutsi zaukun bai holako kantuak sortzeko duen gaitasuna hor dira Itxarupena zure albotikujun banago, zuloaren zuloan edo eskutitza kantuak. Disko honek beraz, eibartaren kantu lasaien postuko ditu bereziki. Aukerarik baneuka geurea konpontzeko berdin duz desoreka. Maitasun ez nahi dugu bihotzak lasaituaz. Alcaría barcatu Eskolako unbeetan daguruan meketan irzio joan ziko dituz arbasoentro mesaan almetan gorbeideen I don't have time a berreko e dira izango arrezengu Eta mezala beraz, disko behi hau baladaz betea da. Baina kasu, sutagarrean estiloko baladaz. Zati akustikoak, metal itxurako zati elektrikoekin oztartuz, kantu elektroakustiko sohta bikaina eskaintzen digute hemen. Beti bezala, sui notresnak bikain menperatzen dituzte, eta melodia itxaskor frango badira ere. Aspaldian, sutagarren marka diren gitarra solo horiek ahantzigabe enoski. Kantu hauetan ere, badira bertziak baino bortitzagoak diren batzu. Zentsu horretan, lanau piskabat perezia izanik ere, sutagarren egiazko diskoba dela ezin daukatu. Gaur ere berriz nago, hohe hotzonetan, maitez aitut gehiago, Zantuen hitzei dagokien ez, denak maitasunaren eta pasioaren ingurukoak dira. Zentsu zabalean hori bai, burasuen maitasuna, bikotekide eta bikotekide oiaren ganakoa, euskalegiaren ganakoa, naturaren ganakoa, funtsian, maitasun gutunazal baten itxura duen diskontako hitzak ere, esku eskuzidatziak dira. Entzulei joitako maitasun gutunak balira bezala. Bi hurgunetan noa Zure azal alastan zen, galga guztizberoak jara ez duteran zuten Azelera gaiua, sakatu zaregeiago Moztorra ustera doa, zu mendia dago Irekin gaixoketarotzen nao Eta ezerke zingor dueten lehaun Yakimeak dataleak traba batzu izan zituela diskoa grabatzeko. Ala bainan, 2008ko urtagi lan, aitork kantariari kiste bat atxeman zuten ahotskordetan. Eta grabazioa gibelatu behar izan zuten orduan. Berantago gainera, aitorek berak ezkerriko bat zerakuslearen tendo egdia, energbioa eta arteria moztuak izan zituen, etxean gertatu iztripu batean. Zorionez ala ere, gitarra zatiak haintzinetik grabatuak izan ziren, baina gaur egun oraino, gure gizona sendatzen ari da. Hemen diga diskoa antzokietan aurkezteko asmo dute. Usaian baino giro intimoago batean, piano batekin eta guzi. Eta bai, badira diskohuntan piano antzortuak izan diren kantuak ere. Hala ere, sotagarrikoak argi dute, disko hau salbo bat izanen dela beren diskografian, eta ondotik beren betiko estilora itzuliko dira. Bertze behir batzuk artean proposatzen dautzuak kronika hau, kantu honekin dukatzea, Ezer zer pasiori gabe. Zuekin, eibarretik, sutagar, Zuzendu ez ziren olatuak, kalmazu ditik ken bataraño. Une batean, baitaren gana bene eta berriz Untzatzen induzun nitsa soa Arkaitzen kontra, talka Ondoratzera, zorionean itotan bakarrik utzin dutzu, egen behar zintu danean desa bertzean, tandaz, tandai txalizara zuterik bortizena, arnazteko hoxigen horik gadoetzi zintu danda. Eta parikandienetan ere Indarrakagortzen zirenean Aldekuaizean Uruarneko arresigetan Eta, eta gorputzaz kapokoetan Zure indarrez Zabaltzen ziren Arrakaletan Bé, te abrera Zara, suportitzena, arrasteko oxigenodik gabe Ezer, pasiorik gabe, ezer, pasio, pasiorik ezeat Zuzer eriozera! Gertagartaldearen azken diskoan zuten ginoen Fred Berguetek orkesturik. Milesker rondoko estegun arte eta itzetaput zemankizunean laster gure egomita pantxika eta ibarbur izango da, aterbeako zuzen ordea da bera. Hotsplana bigarren mailara pasada hasteuntan, prefeturakala erabaki onduan eta horren ondorioak beraz gehiago gehitu dituztela. Beharretan direnen zate txegabeen egoera zertan da, nola pasada haste hori. Eta urtari begira ere, jarriko gira gure gomitarekin mar minuturen buruan. Bostak eterdi mementu iratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. <gülüyor> Hiru egun bat laborariar atxaldeuntan mondomaxanen modef sindikatak deitu manifestaldian ahate eta beste hegazti azleak kesuak dira gobernuaren neugiekin eta kabalen hilaraztearekin eritasunaden guneetan. Atxaldeuntan ere Biltzarriak badira laborantziako ministeriko direla eta gehiago eritasun kasuak banazka hartuko direla eta ez jolako giltze andanak. Ezkerreko haitzin bozenkari, laubozkagune izanen dira baiunan, Jules Ferri Eskolan, Elkarten Etxian, Kaskoinen, Plazan duten egoitzan, eta Urruzpurg Gelaan, Jiruetan Ogoi eta Amar Presuna ezagir dituzte Jogoi Mila Esku hori banatzen ari dira ere etxetan, eta Duelasai Urte, Hoita, ma, hoita bost mila presunek bostkatu zuten aldiuntan gehiago igurikatzen dute. Bostka boleguak izanen dira goizeko behatziontaik atseko zazpiak arte. Eskoale higusian hogoita bost bostkatzeko leku izanen dira. Larumatean eginen da sortu ezkerreko alderdiaren bir fundazio edo berrizabiatze kongresoa azken tse hilabeteetako barne ez tabaidari eh, bukaera emanentzaio hor ezkerra berzaleak ondoko urteetako finkatu dituen erronka nagusiak aukestuko dira. Gauerditan txuxen hasiko da Donostiako Damborada, San Sebastian eguna Damborren doinuan izanen da eunta berrogoi Damborada kompainia, hama zazpimilako bat Dambor joile ebiliko dirakarrika eta osoetan eta gauerditan balimada ere abiatze ofiziala gaur Donostiako reala eta Barcelonaren arteko futbol partida izanez Damborada batzuk anoeta zelaiaren inguruak girotuko dituzte zazpion eta goiti eta azkar jotzena halko dute danbohen gainean nahi bali madute berotu hotzegin emitu, kau gede! Euskal Elkargoaren lehen batzaga ugtagilaren ogoita iruan iraganen da bai honan. Euskal Ixatiak han izanengira zuzenean emankizun kizun berezi baten eskaintzeko. Atzaldeko bostetatik goitik autetsiak, bai eta arglo ezberdinetako adituak gomit izanen ditugu. Urtagilaren ogoitairoan atxaldeko bostetatik goiti, heleparen lehen batzagetik zuzeneko saioa euskaligatietan. Frantziako presiden gorako bozenkarietarat, igande untan iraganen dira sozialisten primarioetako lehenbiziko itzulia, zazpi hautagai dira, Jantxoa maitea, alderdi sozialisteko kidea, ostira luntako gomita goizbegin. Ostegun huntako joan pilotaz da aga unazariko gira. Eskuzka trinketean Superprestiseko finala pusatuzuten igande huntan jokatuko da eta bi protagonistak peio lagalde eta batitea dukazu gurekin izanen dira. Nola prestatu diren finala hundi horrendako eganen digute biak. Biagrezatia narrauna zariko gira, Lapurriko untzi bat prestatzenari baitira TKL-gan parte hartzeko. Angeluko Ibaialle eta Doniban Eloitzuneko ur joko elkartek indarrak batzen dituzte, Vicente Etxegara jarduraduna ere gure gomita izanen da. Zuen alderak telefonoz egiten nalko dituzue, gure deituz, edo tuitere zere jokoz azpiko marra Kampo idatziz. Nikoskanpo ostegunusiz aratsego saspiuntatikzoftietara erepikak ostiraletan bostetan. Itzetaput, itzetaput, itzetaput, itzeta, itzeta itzetaput, itzetaput. Itzetaput, itzetaput, itzetaput, itzetaput. Itzetaput, itzeta, itzeta, itzetaput, itzeta, itzeta, an zer dira gain untan beriarekin abiatzen dugu itzuli hau eta emakumeen kontrako indarkeria saian Blana markesen gopua topatu dute argai baiian hori iruan Iuneko agotxapeko auzoan atseman dute hilotza sulzaileak agaran agertu da gopua erdi onduratuta ankak agerian zituela eta um, orturik ere ha inbat gai uh, irittzen Zi, eta artikulu atsmaiten aldituzie bero eta sortzi urte zituen Blanka Markas indarkeria matxistaren aurtengo bigarren biktimak horretaraziz erin egungo izan Nafarroako larialdi zerbitzuek berri zabiatu zutela haren gorpua orkitzeko prozedura uh, jakinik uh, be, il lukeenak adirazi zuela edo poliziari errantziola il eta botazuela uretarat berrian beraz hemen aipagai gaiam Let's go. Bestalde indarkeria matxista xaila ere nagusi berrian, ekintzetara pasatzeko eskatu du mundu martxak. Azkenegunetako indarkeria matxista kasoak salatu dituzte baita eraso batzuei zenbait komunikabideek emandako trataera lotxagarria ere jentsa horreko bat egindute eta berrian hemen uh, titulu nagusi eta antenoreuntan nazkatuta gaude, oso gaude gainezka gaude uh, berrian berrian uh, xe eta, eta bestalde uh, titulu nagusietan ere berrian kortesiasko bilera politika sailean de Andresek Espainiako gobernuaren ordezkarik argua hartu duenetik lehen aldikotz biludira bera eta inigo urkulu lehen dakaria. Argian titulu nagusi adilazpen askatasuna sailean urte beterako kartzela defkondoseko kantariaren zat 6 biktimak ireintzea gatik. Hauzitegi gorenak, Sejar uh, Strauberi zigortu du, Twitteren gorotuaren diskurtsua elikatu eta terrorismoa legitimatzea gatik. Argian, xe eta bestalde hizkuntza politika sailean, aserrea eragindu, jaurlaritzak edabidea Euskara sustatzeko emandako dirula laguntzen banaketak, Oiiarttzun zabala izan du argiari diru lagunzat jaitsi izanak bere historiako emaitzarik onenak lortutakoan. Kaseta puntu bestalde, datozen haste otan Switza eta Alemaniarat joango da etxeraten delegazio bat Europako Parlamentura eginiko bidaian presuen realitatearen eta geri diren presuen egoeraren berri eman zuen etxeratek eta lege biltzarkideen aldetik interesa lehen bizi eta ondoren kezka agertu zela azpimarratu dute uh, horberaz beste bat prestatu dute Kaseta naipagai eta Euskal Herriko Biltzak nagusia eta ugtibetetze festa ere larun batean kasetan gai nagusietan. Mediabazken aldiz, Bernard Lugarroa gertzen da eta be, uh, Euskal Elkargoaren lehen bilkura eta presidente hautaketarentzat zat, bere burua presdela orkesteko, eh, randu, eh, azpimaratuz, auta gai bat bakarriki zaitea etzela demokratikoa, jaukene, etxigarai gogoan beraz. Eta sorturen bir sortzea edo bir moldak eta bir fundazioa ere haipagai azte buruntan eginen duen kongresua media bazken. Eta zudeztekin bukatzeko itzulia hua zudezten Franzo-Holanda gertzen da lehen horrian eta primarioetaz ez dela bere keskana gusietan hemen tituluan dena bestalde van degloben itzulia orain txe etorri baita lehena ahmel lök lehas deitzen dena irurogeita malau egun iroren oitama boz minuta eta berreta seit. Segonduz, dena badakizue. Hola, eta lastera goiterazten hotxet horren laur dematen burian kantuz kantua ipatuko dugula maia murua garekin bilau taldea izango dolarik gomita, baina lehenik itzeta putzen gomitaren telurea. Itzeta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin oskal irratietan. Otzplanaren kari, martxan ezari dispozitiboa, dakizuen bezala, beraz, bigarren mailarat pasadu prefeturak, uh, beraz, ikusten diren aurri ikusten ziren temperatura apalen gatik, beraz, etxerik gabekoen zat, aterbe gehiago idekitzea du, xede dispozitibo horrek, pundua egiten dugu aterbeako zuzendari ordeaden panxika ibarburrekin egunon. Egun ontzuei. Hor duan uh, egitura edo antolaketa berezibat plantan eman momentu uh, Momentuz, hor uh, lehen egun hauek direla eta nola pasatzen da? Beraz, uh, lehen gauza, uh, bigarra mailako uh, otzaldian pasatu gira. Eta ondorioz, uh, baionako honako etxeak uh, ideki ditu, horrein arte egin dituen behogoi bat okiez, gain beste amak uh, toki bai eta hori uh, sterta ratxetik, eta ala, bil gaualdi pasatu dira, uh, lehen gauzada Uh, beharrezkoak zila ezin bestekoak pixtan dena lehen gauatik uh, beza hamar uh, toki gehiago horiek uh, ooki uh, beteak ziren be uh, bealdian eta eta Doneman eta endaian barne uh, toki gutiak uh, beteak ziren eta ez gaguntan bainan uh, astehar uh, gauean beste zorzi uh, pertsuna uh, hotelan ere uh, uh, bideratzena berrizkoa izan da mm. beraz uh, angietorriak uh, izan dira toki horiek eta hori no gehiago ere uh, hotelari uh, berrizandugu uh, eskaintzak egin eta de, matzoko gauean uh, beti ere bala dispozitiba beti uh, jendek beraz uh, galderak uh, eta beraz orientazioak badituzten uh, beraz uh, temperatu horiek uh, begiratuz uh, bene horiek ori berrizkoak uh, ziren Hor, uh, ergan duzu, uh, be, beho gehi joezirela orain artean, mar geitu dirila, uh, eta batzu bideratu dituzela hoteletarat, ordoan ergan nahi du jendea generik ez dela goiten kampuan? Ordon, uh, jende uh, galdera bat egiten duten jende artean, uh, denek erantzun bat dukant dute. Gero humila uh, egon behar da, ez dueran nahi uh, ne horrez dela kanpoan. Baina uh, eskaira bat uh, eginduten egin guztiek ukan uh, erantzuna ukan dute, gero gurutze gorriak... Uh, nierritze eta bai honan aldean uh, gauero, uh, bideatzen bideratzen dutekamion bat ala ere uh, jenden gana eta kanpon diren gana urubiltzeko uh, eta hor janezakegu ala ere uh, ala, uh, ibilaldi horren eta eska uh, egin ondutik uh, erantzugenak emanak izan dira mm -hmm. gero uh, Segurik ere, hainba uh, besta aterbe uh, nahiko preka uh, lidadoan direnak uh, uh, baliatuak dira, besta inbat pertsona ere uh, aterbeitzeko, eta bakotsak atse baiten dituen aterabideak dira. Mm. Hor erraiten alda, gaur egun, ala ere, servizuak gainezka direla, nola funtzionatzen duzu e? Orduan, funktzionamenduaren aldetik, galerak guziek dut egunta hama bostazen bakiak du hartzen eta e, bideratzen. E, garapenaren aldetik, e, bai, galderak e, nahiko azkarrek izan dira, mea orten, bereziki astapenitik. E, ez da baitezpada, hori, ezuguri baitezpada ikusten beste urteetan. Orduan, zehazki zertarako... Uh, zaila da izait eh, erraiteko, nire tako badira biharrazoin da jende uh, uh, gehiago badugula uh, beharretan eta terbe bat behar duena Eta ala temperaturak bainan batez ere, uste dut, eta bon, da, uste alada, ala urtantziar uh, ikusten du gu, gero eta jende gehiago behar dutela gure, gure laguntzaren beharra eta gure, gure iskeintzaren beharra. Mm -hmm. Azpimartu nahi dut, uh, ala ba, ere tokio horiek da zine xaxoineko tokiak, eh? mm -hmm. uh, utzaria hori egiteko eta bertze. Uh, Bestalde, uh, um, beste uh, larri la aldeko zentroa da mezon de Gil, eta hor badituko beste berrogoi e toki mm -hmm. urte hor soan funtzionatzen duena. Eta hor, manezagun uh, 2006 uh, urtean, uh, dira 2021 uh, galdera larri aldeko galderak egiten direnak. Beaz, ala, ez zaila ulertzea, ez dela baita bakarrik hotzari uh, uh, lotua, baina um, bon, uh. argiki uh, gizarte mailako gero dekeiago, eta jendekeiago, zaitasun uh, handiak uh, uh, dituz dela eta ala, laguntza soziala behartutenak. Hori ikusten duzu eberazor uh, hotz planatik kampo uh, gelditu, zurte osoko... Uh, bilan bat egiten albada orain urtahilan izan ki, baina urteari begira garapena ikusten duzue jende geroztak gehiago egoera hortan direla, etxegabeak nola zori perfilak zein izaiten dira? Bon, dut harik abi, azken bon, megu azterketa kera maiten tugu bezala gure horteko uh, gure horteko jarduretaz bezaz uh, bai azken urteuetan garapen eta uh, gorrunzua direla beharrak hori estan ingen guzlantzarik uh, alde hortarik gero nor diren ber orden bon prekariada um, jaunkitzen du genitz uh, uh, kitzen ditu inseguerak mm -hmm. uh, gorru egiten dena pentsatzen ez dena dira familiak Familii uh, ainitz, uh, gure lagri aldeko zentruan miagitzen, 2008-ean, gusten dugu uh, beh, gorun zuan direla familien uh, eskairak, Ba hori uh, ahazoneak be hainitzak dira, izaiten alda etxegintzari elotuak diren zaitasunak, uh, espozioak uh, bat dira, uh, bera alokailua bagazeko uh, zaitasunun ahondiekin diren pertsunak uh, Mengo etxegintzaren alokailu uh, uh, garestiak istiak ere, oztopo ahondibat da uh, mi, uh, so, uh, uh, minimo sozialekin bizitzen zirelarik. Langilegoa ere, uh, langilegoa, uh, uh, demoraldi uh, parzialetan edo sasueneko lanetan ibiltzen direnak ba ez dituzte uh, behar diren uh, minimo horiek uh, metxegintzan anjuntat uh, irautpeneko baten hartzeko eta gero uh, eh, bortizkerea jasai duten emazteak ere hainitz uh, aterbetuak izan dira uh, larialde zentro horretan eta karrikan direnak eta hor ba, geopolitikoari ere lotu Da. Eza, ezan nendea, ba, sozialki biziki uh, um, zaitasun edo haustura handiekin uh, diren bertsonak, behitzen ditukuna karikako jeneak, eman dezagun, baina ezan ere um, imigrazioari lotuak uh, direnak. Gure euskaldean, uh, euskaldean izanki eta uh, ego eta ipagaldaren uh, um, Toki ortizanik, go uh, eman deezagun hemen, hemen uh, prorezieta ekonomikoari lotoar dire migrazio handdi bat, baina hoi uh, bi mila sozietik urtero, uh, uh, gorun eta hand um, e, dititu jo haiiten direnak. Oharra uh, soziale ki kuste kanpoan uh, edo sense itxasuna direnak be, jende uh, shume egoerasumenetan edo uh, direna dira gero impactu hamdiena du ala jende dia, eh, egoera minimoetan zirelarik balakuri gizarteren burtizkerea uh, jende horrengan du impactu hamdiena eta mm -hmm. she, uh, ez zaila ulertzea be hamdi toujours entendela. Mm -hmm. Orden, orden berri zitultzeko hotz planari urgentziazko egoerak dira edo e, atera bideak erranendugu e, gaur egu, nor, azken egun hor azkenegu nauetan zenbat pertsona hartu dituzu eta zenbat gel, demora gelditzen aldira edo nola pasatzen da azkenean egun bat pertsona hoien zat gaua bakarrik ote da nola pasatzen da? Horberaz, aipatzen badu sortan eguko plana, eh, berriziki uh, bon, Baxatzen, orien dira, zazpie egunez bat dute bat, xe eta orien ondozik berriz eskaira bat egin bat dute. Hori da, pertsona guzier, edantzun bat emateko moduan, me, zazpie egunean buruan, berriz eskaira bat egin behar. pero eguneantzea hor joeten dira, uh, bayonan. Hori da, kokatzen eki bayonan gokatzen baitira toki horiak, baina, poan kezur edo, agera egunean diren toki horietan, gaueko mainean zukurkan likeko uh, tokietan eta koruttze gorian ahala. hainbat uh, elkartik egkitzen it ditu bere atzeak eguntzeak eta alla. jendea ibiltzen da toki batetik bestera berotasun hartzeko jateko mm -hmm. uh, piskabat, bat, bere puxkak eta bere garbitzeko ahala. Uh, Go egiten una da gure uh, behar minimoak ilguneroko beharrakk betetzeko, uh, diren elkartzeak eta eguna hortan ho da. Uh, gu uh, aterbea zala eta elkartidea zala haintzina hori egiten dugu eta beharrezkoa da ikusten dugu hor galderak hor dira eta besterik ez dugu uru nago joaiteko aldiz, uh, larri aldeko uh, batean gure proiektua bat, eta gu aintzina temaiten duguna da zinez miagitzen egiten dena jana baita uh, aterbe bat eguno suan dena Hor zinez, pausatzen aldena, zenta egun osoan egoiteen aldera, epe luzeago batekin, e, behar guziak betez, eta gero, ala, zoziki ere gauzak e, pixka bat lantzeko jeneekin, pixka naka, pixka e, xakoneko lan baten azteko e, eta xekurtatzeko. Eta zinez, pertsonaren behar, ba, ez egun erokoa baitez bada baklarik hartuz, baina hori bete eta pixka bat posibitatea eman, edo nori sedea hori nago joa etea eta bere, ala, bere projektsionak lagunduz. Mm -hmm. Hori, supusatzen du uh, medio gehiago eta alamiarritzen uh, butzatu eta garratzen dukun projekto hori be bikoiztu edo irukoiztu mm -hmm. uh, euskal errian zinez, ala, gure benetako galdera guziar Besakuneko eta benetako erantzumen bat emateko gixan. Almenak bikoiztu, irukoiztu uh, animalikoa da hori. Uh, ukan dituzue, nolako laguntzako ukango dituzue, badira galdeak, uh, nola ikusten uziazkenen gero hori ikusirik uh, zuen proiektua? Beharrak saldoak dira eta hauek estirageiago zalantzainariak orain uh, bela miluen uh, de chachouaraio ashuntoza kit non la eran uh, orain ostupom uh, uh, bon chez goric Eztaduen uh, misionetan sartzen da, hein? aterbea eta uh, orretan, uh, eta sustengo horrekin joan behar dugu. Alde horretarik haien uh, uh, uh, misionetan eta lehentasunetan da. Baina laguntzaren aldetik ez aski izanen. Mm -hmm. Ez aski izanen ez, eta berko da ere lujaldeko uh, uh, egialdean uh, sustengoa bildu. Mm -hmm diru laguntza anitzako bildu uh, alako proiektu baten uh, xurtik jartzeko gero badal esti berrizita xumbat da eskualdearen uh, egoitzaren gare uh, presiom diek. eta uh, edo zen gauzetan oztopo bat da hemen mm -hmm. uh, estado baten uh, diru laguntza berdina izanen da eskalegriaren edo ez dakitze departamentoaren zafrantzian Ez du kontutan hartzen zendiren lujaldean berizitasunak, alokailuak uh, txipiak, haundiak edo olakurik. Eta hemen egoitzaren uh, presioa eta beharrak bizki gurak dira. Miaz, uh, eskuratzen alditukun uh, diru laguntzekin ba, badakigu ez dela betetzen alko eta berko dugula ba bestez ustengo finanzialak ere bildu berriz uh, beste uh, uh, miarritzen den bestez olako zentro baten xorti uh, jartzeko mm -hmm. Ora, ez Eta biharko baina beti uh, uh, diskuzioetan da uh, etengabe eta pixkanaka, pixkanaka behatzi urte eman zen uh, miarritzeko edekitzeko Ba meguagiraar uh, besteste parteaiidekin uh, ba, bigarren batean edikitzeko uh, uh, azte, uh, ez daabadan azterkaitetan eta eta a la hartze hortan mm -hmm. Erramezala, uh, hotz planaren uh, maila, bigarren mailarat uh, eman du uh, prefeturak. Uh, bukatzeko berdin uh, betikoa, baina horretarazten uh, aldena, karrikan, uh, txemaitemada norbait egoera larri batean edo, euntama bosta egin behar dela? Euntama bosta, faltari gabe aterbe bat entzat, eta hori baino gehiago ere, uh, da uh, alapuak jorelkartearen gana joetia. Egunero idekiakgirara, mm -hmm. uh, Zukor katolik erirekitzen ditu eta albeszain bat uh, jendea auju bildu, uh, ixitztzen dirende elkarengana eta ala, lotura egiteko eta ala, barneko fun Barneko bideratzeetan sarrazzteko, uh, mm. hoi uh, aurkatzen hal duugu dehi. Erramezala, gurekin eginuen Pantsika Ibur, aterbeako zuzendari ordea Milesker. Milesker zua, jo. Itze taputz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Oskali Ratietan. Eta itze segitzen dugu, kantuz, kantu, aipatuz, gurekin dugu, maia muruaga, harratxalde hon. Harratxalde hon, harantxa. kantu bat, hatxeman? eh konika olentsatas el ja genaxta bai bai ni guk sortua edo bai bai zer gatik ez ja ja eh ola jingle bat une gubiek pentsatu bari ekarriko e dute akordeoa ha ah, badu za akordeoa bai bai za kit landiki da baina no da uchea no horkiesta bakari Ai ba, bai ez, yes. ba, bai, ez gerrana, bai. Horduan, kantuz-kantu emankizunean, bihar txaldeko lauetan, nori izango da zurekin maia? Ba, bilau, eh, txaldeko bilagun izango ditugu gurekin, mm. e, bilau eh, taldea ezagutuko duzu, erantxa, seguranik. Bai, eta... ez dira bi baizik eta lau. Eta lau, bai, ditik laura, pasadiko zirena gian, ez dakit. Baina, bai, bilau talde, taldea gonbidatu dugu orain gontan, diska bat plazeratu baitute urrialdean eta hartara, ba, aitzaki edarronekin, e, beraien egin bilbideaz, eta diska berriuntan aurkituko duguna zer emintzatzeko, ba, art, arte hartu dugu. Eta nolako diskoa da, edo hoientzat zat, zer da disko hori? Ba, Pixkat eh, erakusten du orain arteko ibildea, eh, orain besteko ibilbidea borobildu dute diska honekin, kantu berrizzon baizu ere ba, proposatuz eh, sei kantuz osaturiko bilduma bada hau eta baurrerez bat gehio eman dute dizkarekin, eh, orain eh, zuzenekoetara begira jarri dira eta eh, ba, esperantarekin soko eh, ezberdinetara eristea ez eh, beraien musika. Mm -hmm. Bilau, beraz, disko berria, talde berria uste dute hainitzak, baina badu aspaldi elgarrikin ari direla ere. Bai, eh, orain seiz zazpi urte sortu zela taldea, beraz, eh, Pentsa. Ez da inbestere, baina... Ez, da eh, es, bai... Beti biko doza, eh? Respetaldeiken komparatu dai. Ezkira xuta garretazari, adibidez. Adibidez. Bon, ebe, untxa, bilauetaldea beraz biar atxaldeko lauetan, izango ituzu biak zurekin, eta bekantu bat, autatu duzu ja, gurtzeko? Ez, eh, agi agian bigarrena? Bai, ados. Untxa, bai, autuna. <laughs> Erran behar dugu, aldi bat entzat, girela? Musika nere. Musika nere, bai. Gana bai. dut, uh, guztuen aldetik <laughs> disko bat maitatzea biak, uh, aharroa dela, beraz. Arra, ba, ez, ez da inaharroa, ala ere. Bazta usuk eztatzen. Zuzaraz aile dame. Ba, biztan dena, behar bada. Zuz uh, ere. Nies. <laughs> ba, ez itugu behar guztuak bintzat. Bilauekin ados gira, ordoan horrekin agurtuko gira, maia muroa gami lesker, izan ontza. Bilar arte, Ahteko, ahe eshiak, etxerak, shaktu, ahe manak, mugatu, elgacheki. Esin bisti, mugak betita meti, atxiki. Taldea berazkantuzkantu emankizunean bilak maila muruagarekin diskoaz eta taldea dena jaingu duzuen nikorrekin agurtzen zaituztet gaurko. hitz eta putz bihar ja asteko bilduna oren atxrena besteikuzia bihar gauen behat ziontan eta larumean laruetan atxaleko bostetan orreegarik saiak eusskari batexetan. Periente nole a surkin, Argaina...